Radio Tyresö 91,4 MHz i vår serie om Tyresös föreningsliv har idag turen kommit till Tyresö vänortsförening med mig i Bratt finns Mats Fält Christian Weiger och Niklas Jonsson som representanter för föreningen och de ska berätta om föreningens verksamhet men vi kan väl börja med att ni själva talar om vilka funktioner ni har i föreningen jag heter då Mats Fält och jag är ordförande. Efter ha varit det nu i två år är det väl snart. Ja, Niklas Jonsson heter jag och är vice ordförande och även ansvarig för CESIS-arbetet. Vad är CESIS-arbetet? Det är en <coughs> av våra vänorter. En stad som heter CESIS eller CESIS i Lettland. Och då har ni ett speciellt projekt med dem då? Ja, ett långt projekt. Ett långt. Som, Vi kanske återkommer ja, till det. Ja, det var bara för att begreppet CESIS skulle förklaras för lyssnarna. Och, ja, jag heter Christian Weiger och jag är ledamot i styrelsen och eh, har väl också lite intressen i idrott och kultur och ungdomsfrågor. Då skulle jag vilja börja så här. att Det <kör> finns ett otal föreningar. Jag tror det är 200-250 föreningar i kommunen. Och så försökte jag fundera över vad ni var för sorts förening. Ni är ju knappast någon idrottsförening. Och sen inte sådana här intresse, jag kanske ni skulle säga det, men alltså jag tänkte då på bridge och schack och akvarier och sådana här saker. Eller en sån här social förening som PRO SPF och ja, man har kul tillsammans. Eller politisk förening. Hur skulle ni karakterisera er? Vad är ni för sort? Jag skulle väl säga att det är någon blandning av social och intresse. För att poängen är ju att samla de som är intresserade av språk, andra kulturer, kontakter med andra länder och ungefär så. Och det handlar ju både om liksom att bidra till att de här kontakterna kan förverkligas och att själv få vara med. Både att hjälpa till och få ut en hel massa roligt av det här. Är det alltså då föreningens syfte eller skulle du vilja förtydliga det? Alltså att det är vad ni gör och vad är det ni vill uppnå? Ja, vi vill uppnå att eh, eh, skapa och utveckla kontakter mellan de som bor i Tyresö. Och andra länder i första hand de här vännorterna som vi har historiskt. Men egentligen bredare än så också. Beroende på vad vi, liksom vilka projekt som dyker upp och vad, vad våra medlemmar och medborgarna i Tyrus tycker verkar intressant. Och kul att jobba med. Du säger för dem som bor, det fordras inget medlemskap för att vara med på era aktiviteter. Då, utan det, Man kan hoppa på tåget när man känner för det. Nej, i princip inte. Det är, vi, vi uppskattar väl om folk uh, löser medlemskort, om de blir väldigt insyltade i saker. Men, men det är inget krav i botten så från första början, nej. Men ni har en sån här, som ungefär när man ska gå in i kloster, man har en prövoperiod <här> först. <här> ja, just det. Fast det är den är en som var kanske lite långsökt. Och vi köper den. De här vänorterna ni har då, för det är ju ändå en vänortsförening. Finns det någon gemensam nämnare för dem? De ligger i Europa. De är officiella, det vill säga någon gång har kommunfullmäktige fattat beslut om att de ska bli vänorter. De fyra originalvänorterna som vi har. Det är väl ungefär det? Är det något de mer gemensamt de har? jag har en i Frankrike och en i Lettland som är i högsta grad aktiva. Och sen har vi två som är lite mindre aktiva, en i Finland och en i Polen. Och nej men det är väl det som är gemensamt för dem. Att kan de man... ligger i olika länder? Att de ligger i Europa. <laughs> <laughs> Tänk... vi har ingått ett officiellt vännorts eh, utbytesavtal med dem en gång i tiden. Precis, sen har det ju hänt då på slutet här att kommunen är inställd på att i princip behålla Frankrike och Lättland och antagligen avveckla det officiella banden med Polen och... Finland. Men det innebär ju inte att man inte kan fortsätta ha kontakter. Sen om du pratar om om, om vi pratar om gemensamma saker så märkte vi ju när vi var i i i, i höstas att Cesis påminner ju på väldigt många sätt om Tyresö. Det är en väldigt gammal kulturstad som ligger mm längre bort från Riga än vad Tyresö gör men ändå som har väldigt mycket relationer med sin stora huvudstad. Och Savigny ligger ju också förvisso lite längre bort men ändå några mil från Paris. Så på så sätt kan man säga att det påminner om vartann, att Borgo ligger då ytterligare kan man väl säga långt från, från Helsingfors. Men alla fyra, och även i Polen förresten, ligger liksom utanför stora städer, är i sig inte jättestora men har liksom den där relationen av lilla lillebror. Så kan man ju säga. Mm. Sen kan man väl, om man vill utveckla det hela, så har kommunen har numera också ett, ett, ett samarbetsprojekt med t Men det ligger inte i Europa utan det ligger i Sydafrika. Och det har väldigt mycket inriktning på ung företagsamhet och, och gymnasiefrågor. Så att det är liksom en annan typ av utbyte, internationellt utbyte som man har. Men de bitarna som ligger i Europa, de är lite mer lättantilliga för, för alla. Men när du tar då här i Sydafrika, är det ni som letar upp någon ni vill, citationssträcken, hjälpa eller får ni kontakt därifrån att de har på något sätt uppmärksammat er och ja, Från, hur startar du upp? Jag vågar inte riktigt säga var initiativet ursprungligen kom ifrån, men, men det är alltså inom projektet för ungföretagsamhet UF-verksamhet som gymnasiet har varit väldigt duktiga på och där man nu också har lite grann spridit den här informationen via det här kontaktarbetet till till i Sydafrika. Och det visar sig alltså att eh, de har varit här och eh, representanter från kommunen, lärare och elever också har varit i Sydafrika och, och, och försökt att visa hur man kan jobba med den här typen av projekt. Men då när ni har de här, <coughs> här projekten, jag gissar att de kostar pengar. De kostar pengar att åka dit. Eh, alltså medlemsavgifter och sen betalar man ur egen ficka eller någonting som kommunen tycker att det här är bra ni får liksom aktivitetsstöd från kommunen Alltså Sydafrika är ju en, ett exempel på ett projekt där föreningen skulle kunna ha en roll. Nu har vi väl haft en väldigt liten roll i marginalen. Eh, men det beror ju på hur det utvecklas. Eh, när det gäller Sydafrika drivs det ju då på pengar från Sida via det här ICLD som är kommunförbundets organisation för internationellt utbyte som sitter på Gotland. Och där är i princip alla kostnader täckta av bidrag från staten. Och det är kommunerna i de här båda länderna som då gemensamt hanterar det här. När det gäller våra aktiviteter, till exempel när vi var i CESIS i höstas så var det ju i princip resande själva som betalade sina biljetter. Sen var naturligtvis CESIS lite snälla och bjöd på lite mat och sådär. Och någon utgift tog väl kommun, Tyresö kommun på sig också i samband med att eftersom vi också åkte med, med personalföreningen så det vi var liksom 50-50 från föreningen och personalföreningen. Men i princip så sådana grejer som är med Riktigt sociala betalar man ju själv. Sen när det gäller till exempel dansprojektet som vi nu håller på att jobba med med Rumänien och Frankrike och antagligen också Lettland. Då blir det EU-bidrag som täcker åtminstone reskostnader och en hel del av övriga utgifter också. Men sen kommer familjer i Tyresö i sommar i juli då att ställa upp och de kommer nog inte att få speciellt mycket pengarsättning för detta. Utan då blir det mer att man är med för att man tycker det är roligt eller man har barn med i verksamheten. Mm. Nu nämnde du Rumänien. Det kommer ett femte land in. Är det något annat än Vännort då, Rumänien? Ja, de är, är vänorter till Savigny. Så det är på den vägen de är kommer in i, kopplingen. i det hela. Det är Precis, där finns en kopplingen. Det har blivit viktigt inom EU att man inte bara ska umgås med eller samarbeta med ett land utan det ska vara helst vara två eller tre länder inblandade. Så därför försöker vi ibland samarbeta med Två av våra vänorter men nu är det fransmännen som har startat ett arbete med sina två vänorter så då får vi lite rumäner på köpet kan man säga. Mm. Man kan väl också dessutom säga att vi har ju fått lite tyska på köpet i och med att CECIS har en vänort i sig som heter Achim som ligger alltså någon mil utanför Bremen i Tyskland. Och när vi träffade CECIS så var Achim också med och de var intresserade av att ha kontakt med oss och... och Hittar på lite olika projekt som skulle kunna vara intressanta för invånare här i Tyres och i Achim och i Sesis Så att på den vägen är det. Ni pratar ju då om resor eller besök eller vad man nu ska kalla Och det gissar att det kommer besök hit också då, då. Men gör ni någonting mellan besök och resor? Alltså förberedelser eller föredrag? eller? Ja, Dels så jobbar vi ju i arbetsgrupper oftast med de här projekten. Speciellt när folk kommer hit. Fransmännen var här i oktober med en stor delegation och, och sen dyker upp lite folk då och då. Eh, sen så har vi när det gäller föreningen, så alltså rena föreningsverksamheten så har vi ju dels har vi styrelsemöten eh, varannan månad ungefär eh, och sen så har vi ett höstmöte. Vanligen som har ett speciellt tema då brukar vara någon av våra vänner eller någon från Lettland eller ja, någon berättar om Lettland, Frankrike eller Finland eller Sydafrika har det varit någon gång här på slutet. Och sen har vi ju årsmöte och så har vi ibland något extra föreningsmöte men för höstmötet är väl den stora, liksom, stora sociala saken förutom årsmötet som är på våren. Eftersom det här är en serie om våra föreningar, jag har en standardfråga och det är ni kan ju förstå om man pratar till exempel med en fotbollsförening eller något liknande. Vad ska man ha för talang för att bli en bra medlem? Vad skulle ni karaktärisera en vänortsföreningsmedlem? Vad ska man ha för kvaliteter eller intressen? Ja, Man ska vara intresserad av eh, andra länder. Man ska vara intresserad av att träffa folk från andra länder. Dock behöver man inte behärska vare sig polska eller lettiska till exempel. Så det är inte så att är, vår förening består av bara människor som är ursprung i de här länderna. Sen ska man också vara intresserad av att eh, sprida kunskapen av våra vänorter. Vi finns ju delvis till för att föreningen i Tyresö ska kunna få hjälp av oss för att knyta kontakter. Om man... Som frimärksklubb vill eh, ha ett internationellt utbyte så kan man börja med att vända sig till oss. Så kan vi ta reda på finns det någon frimärksklubb i Frankrike eller i Lettland som skulle vara intresserad av att ha utbyte. Nej men så intresse av olika länder och eh, intresse av människor låter väldigt allmänt men det är, det är väl ungefär det. Är det... Nu med mina fördomar här då, eller att larva sig lite då, men är det människor som är beskelade av den här EU-tanken, ett, förena, ett förenat Europa, eller är det mer rent allmänt vad intresserade av människor? Nej, det är väl mer allmänt skulle jag säga. Det, det, liksom, vi är ju ingen systerförening till Europarörelsen eller någonting på det, på det sättet, va? Uh. Att, men det är klart att det är automatiskt så eftersom det är Europa, det handlar om i princip så är det klart att folk som tycker det är fel med för mycket kontakt med Europa, det blir lite konstigt att gå med i vår förening då, men. Ja. Sen är det ju, som du sa med språk, alltså, även med fransmännen pratar vi mest engelska nu numera. Men det är klart, det finns en poäng att vi har några stycken som kan lettiska och är det någon som kan polska så det är det bra att ha någon, några sådana i registret och även franska och, och så. Mm. <hör> så. Så att ni har tolkar mer? Ja, precis. Även om vi ju har svårt även fransmännen att förstå att det här med att köra på franska, det funkar liksom inte i längden om det här ska verkligen bli något stort. Utan då får man ju leva med att det får antingen köras på engelska eller tolkas. Apropå det, jag var resledare i Rumänien på 70-talet. Oh. Oh, oh. <laughs> ja. Ägnar du det mest åt att leta mat, misstänker jag. Ja, det var ett problem. Det var, ja, nu blev det lite sidospår här, men när man lär sig ett språk så är det, det första man... Eh, alltså det som är lättast att lära sig det är de vanligaste fraserna. De kommer till en snabbast. Och då hade de alltid fantastiska menyer, alltså storslagna mm. menyer med väldigt fina och sen när man bad att få någonting Och beställa någonting Då var svaret no Aha, aha. Ja, Till slut lärde man sig e det finns inte Så noyeste, noyeste, no Det var det vanligaste man hörde Så det var en, jag ska inte säga att vi Som västlänningar med västvaluta Behövde jaga, det, det blev serverat men, men visst var det brist Vi svarade så Men apropå språk så är En sak som är viktigt med språk Det är att många Tyres har ju varit på en språkresa kan man säga just i vår franska vänort Savignylle Tample genom Tyres gymnasium. Där har de som har läst franska fått möjlighet att åka dit och bo i familjen en veckas tid. Jag var själv en sån ung student 1989 som var där. Och det har fortsatt genom åren så det måste vara hundratals tyres ungdomar som har lärt sig lite franska på det här väldigt effektiva sätt som det är att bo i en familj som inte pratar något annat och göra sig förstådd i en vecka. Så eh, ibland har vi hjälpt till med, med språkförbistring även om man inte måste kunna prata något språk direkt från att vara medlem så kan vi ibland hjälpa till. Min, med mina fördomar, jag fortsätter med dem. För de blir... <här> när jag var i Paris en gång och min hustru och en andra reserkamrat de hade läst franska i två, tre år i skolan. Och de försökte efter bästa förmåga att prata franska. Och nu hade de inte praktiserat det så mycket så det, det var väl inte jättebra. Och det märktes väldigt tydligt att de fransmän tyckte inte om att deras språk blev behandlad så illa. Mm. Så jag som inte kunde någonting utan körde kroppsspråk. Och om jag skulle höna, så började jag flaxa med armarna så och lät som en tupp då. Och det var mycket roligare. Mm. Det var mycket lättare att få dem på sin sida. Så är det någonting som... Jag upplevde snarare att det måste vara någon konspiration för att, mellan min gymnasielärare i franska och familjen att de verkligen inte skulle prata något annat språk för jag, de förstod inte ett ord om jag inte försökte på min stapplande franska Så att, men det kan vara just där Ja jag tycker Jag vi ska, vi ska kanske trycka på det med familjer. För att när man pratar om de här resorna som vi gör så handlar det ofta, framförallt i Frankrike, om att bo i familj. Och det tycker ju många, jag vet inte om det är mest svenskar, men generellt numera så tycker man ju att det kanske låter jobbigt och konstigt och onaturligt och sådär. Men med några få undantag så är det väl faktiskt så att alla nästan som vi har haft med på de här resorna, även de som inte pratat franska alls, har ju tyckt att Även om det inte har blivit band för livet så har det varit en väldigt trevlig och väldigt bra upplevelse att bo i de här familjerna som öppnar sina hem och som tar hand om och som hjälper till även om man bara kan lite engelska och sådär. Nu har det ju framförallt handlat om Frankrike men, men jag vill bara trycka på det att det låter konstigt för många men, men i princip nästan ingen har, har tyckt när man kommer hem att det där var fel. Sen kanske man inte vill öppna sitt eget hem på samma sätt. Men man har uppskattat upplevelsen och ofta har det ju faktiskt också gjort att både ungdomar och familjer och träffa varandra sen under åren, under tiotals år, om man har skickat ja, barnbarn och sådär. Men jag tänker också att få bodsfamilj, det måste ju vara jättefiffigt om man vill, alltså, verkligen vill komma in i landet. Så att på ett hotell ja. och det är ju likadant jorden, det spelar ingen roll. Alltså, mm, de är väldigt lika. Ja. Nej, men det är ju det framförallt fransmännen trycker på. Att, och för fransmännen är det ju lite mer det här: du pratar om liksom, ena Europa, älska varandra och ja. en enda stor familj. Så, så de ser det ju som väldigt konstigt å andra sidan då, om de ska bo då har de gjort ibland, bo på hotell eller kanske till och med bo utanför Tyrelse då för det finns ju inte hotell här. Va? Så att nu har vi löst det med vandrarhemmet ofta då, men, men för dem är det en stor viktig grej. Ja. Vi kommer in på Rumänien och, och det en ser ni någon expansion med alltså den här idén om kontakt och det, det skulle vara två, tre vänorter nu alltså man gör större projekt. Kommer det här växa? Ja, det är svårt att säga, men, men det finns ju olika sätt att utveckla det på. Vi pratade ju ganska mycket i CECIS om, om i ungdomsutbyten när det gäller idrott till exempel och kultur, dans, musik. Jag menar, det finns ju många områden där det finns väldigt stora aktiviteter på båda sidor och kan man då hitta gemensamma nämnare, då är det ju fullt förträffligt. Va? Det är samma sak i till exempel det här exemplet med, med Finkampen som, som Tyrese och Borgo har ju med jämna mellanrumda fridrotten då träffar varandra och, och också umgås med, på plats så att säga, antingen i, i Tyresö eller Borgo och det här är ett sätt att, så att säga, utveckla sin egen, sitt eget intresse inom, inom idrott och samtidigt också träffa andra som, som tycker det här är spännande att, att matcha sig mot, mot andra länders ungdomar Så ska jag ska säga, inte efterlysa men det skulle bli glad om ni fick lite fler alltså, om jag nu säger invandrare Folk med finsk eller fransk eller sydafrikansk <går> ursprung. Ja, vi har eh, de med som talar lettiska i kommunen. Eh, vissa av dem har vi använt ytterst flitigt. Vi där har det ofta varit tidigare när det har kommit rektorer och andra så kan man inte vara säker på att en rektor från Lettland pratar vare sig engelska eller tyska. Eh, och där har det varit en stor hjälp att ha. Och naturligtvis när vi har franska delegationer här så får de som pratar franska i föreningen också gärna bidra. Så absolut, det är fransktalande, lettisktalande och eventuella kommande projektländers talande är alltid välkomna. Sen tror ju inte jag att alltså, officiellt kommer vi inte kommunerna att ha fler vänorts, officiella vännortsband på det sättet. För det, man, det blir ju mer och mer projektverksamhet och man har ju också en tendens att man jobbar med det som går att finansiera och på biståndssidan så är det ju inte liksom Norge, Finland och Danmark och så utan då blir det ju liksom mer Sydafrika och Afrika-Asien som, som, som erbjuder sådana möjligheter men, men, men jag tror nog visst att det kan växa som, som Christian sa om, om CC som vi tar ett omtag där och både kommunen och vi och föreningarna ökar kontakterna. Sen kan ju kanske Tyskland komma med på en kant också och sen det här med, med Frankrike och lite Rumänien i marginalen, det, det känns väl just nu som det blir snarare större än Mindre. Vi har två projekt som håller på att växa upp. Det ena handlar om teatersamarbete, teaterföreningen Nike heter de va, som har band med en i Frankrike och de ska åka ner och träffas när som helst. Och sen har vi en kör i Tydhus som också håller på att jobba, jobba fram ett samarbete med en kör i Frankrike. Det är någonting nytt som inte fanns förut som är på väg att etableras nu. Så att det händer saker. Och då kan man tänka sig om någon lyssnar och tycker, alltså, har något utländskt ursprung och skulle vilja ha så kan ni vara någon slags katalysator eller mer erfarenhet, mäkla på något sätt och kanske starta upp det här samarbetet. Oh, men precis, och sen så har du ett utländskt ursprung, det behöver man alltså inte alls Nej, ha. Men jag bara, det förenklar ju ibland ja, såklart. Det så, men, så. men, men det är ju inte liksom, liksom något Nej. krav så. Eller. Men det är klart, ibland är det lättare om man har lite språk i bagaget och så. Har vi fått med alltihopa nu då? Är det någonting vi har glömt om för det? Jo Medlemsavgiften, vad är den? Det är 100 kronor, va? 100 kronor för per person, 150 kronor för familj. Och för det får man åtminstone ett trevligt höstmöte varje år. Med, eh, vi brukar ha tema från något av våra länder. Så man kan få en fransk supé eller senast var det en lettisk eh, middag. Och få veta någonting om Lettland som vi pratade om. Då handlar det om att i år är ju Riga- Förutom Umeå kulturhuvudstad i Europa. Och det fick vi veta om då på det mötet. Och sen får man möjlighet då när det kommer hit någon kör eller någon danstrupp eller någon annan delegation. får man naturligtvis en inbjudan till att se en dansföreställning eller konsert. Eller äta middag tillsammans med fransmän eller letter eller polacker eller vad det nu kan vara. Så Och så får man ett medlemsbrev ibland där det står vad, vad som händer 100 kronor per år. Och hur kommer man i kontakt? Jag gissar, ni har väl en hemsida som alla andra? Vi har en hemsida nu numera, jag. Som eh, heter, det det väl va? Den är nystartad, så den är extra fin. Men alltså, det, ni snod, förlåt, språkbruket, Men alltså, <laughs> Vannortsförening, jag förstår det men det måste väl finnas fler kommuner runt om i Sverige? Ja, men precis. Det måste, just det, det, måste vara Tyreså och måste det vara. Exakt, du har ju rätt i det. Annars blir det väldigt konstigt. Ja. Sen vill jag bara trycka på också att en grej som vi ska försöka göra stabilt eller ja, och regelbundet är den här resan till Cesis. Inte regelbundet resan till Cesis, men att ungefär varannat år erbjuda våra medlemmar en föreningsresa där vi åker till första hand då någon av våra vänorter. Men det kan ju bli någon annanstans också. Där vi då, men då får man betala en slant själv. Har vi fått med allt nu då? Ska vi säga något mer om dansprojektet. Vi sa bara att det var på gång men ska vi se något mer om... Sa du inte något om CESIS-projektet? Det är det samma sak när du började? De... Eh, ja, i CSIS, det som har hänt där det är ju att eh, för länge sedan när CSIS var ett nytt land eller när Lettland var ett mm -hmm. nytt land eh, så började Tyresös skolor när utrangerade sina skolbänkar med lock på och de var det några lärare framförallt på Nyboda som eh, skruvade isär och körde långtradare dit som helt enkelt uhjälp kan vi kalla det då, eftersom skolorna var väldigt bristfälliga i Lettland. Och, eh, och den fasen, den höll på i ganska många år. Jag tror det gick ett långt långtradare från Tyresö till Lettland med hjälp genom åren. Där har det senare gått mer ut på ungdomsutbyte att eh, elever i Tyresö har bott just i lettiska familjer, långt ute på landsbygden ibland. Det var väldigt spännande för dem. Men också att lettiska elever har varit här, sjungit, dansat eller bara sett så. Och där lägger lite nere nu på grund av krisen i Lettland. De har inte haft råd för den lilla egeninsatsen som ändå krävs även om man får projektpengar. Men nu känns det som de är på gång igen. Jag fick många adresser när vi var där i november att nu vill de ha utbyte igen. Kanske sådana här e-twinning som är populärt. Att man umgås via nätet, man Mejlar chattar med varandra, alltså svenska elever och lettiska elever chattar med varandra på engelska blir det då för att de ska träna. Och sen undan för undan bygger upp en relation som i bästa för att man kan slutar med att man får delvis pengar för att åka och hälsa på varandra. Så det är någonting vi håller på att jobba med som fortsättning på det lettiska samarbetet. Och dansen då? Dansen är ju ett projekt som som vi sa tidigare fransmännen startade med oss och sin vän i Rumänien och nu är tanken, eller det ska bli så att det kommer ungefär 40 unga damer och flickor och pojkar från de här länderna som ska samlas i, i bortåt strandområdet antagligen under tio dagar blir det nog till och med för att dansa tillsammans och då ska vi också försöka få med sesis och lettiska dansare i det här projektet och jag då kopplar vidare eftersom min internationella erfarenhet jag var med också, att jag jobbar ju då i frisörbranschen men jag hade insamling om så här klippmaskiner och mm. shampooförhängen och allt, ja, allt vad frisör behöver så vi åkte över med en långtradare till Riga och ja, då fick de ta hand om, om det där men en liten lustig episod just på grund av att det var väldigt stor skillnad och då träffade vi ju folk där och det fanns en organisation, frisörorganisation där som tog emot oss och då frågade en jag säga, relativt ung kvinna om hon fick följa med upp på rummet. Och det tyckte jag var lite opassande men jag visste inte riktigt hur jag skulle avfärda henne. Så hon följde med upp. Och ganska snabbt så gick hon in i badrummet, i toalettbadrum. Och där blev hon kvar en halvtimme. För de hade inte varmvatten. Ja, ja, så att ja. nu kom hon in till stan och var på hotellet. Och då, så hon stod och njöt en hand och sen hon var klar med törsande. Så sånt tack och adjö. Så att ja, man kan få uppleva lite olika saker när man är på resande. Precis. På då tror jag, om ni inte har någonting att tillägga. Då tackar jag för samtalet. Och så får vi hoppas att det blir medlemsrusning. Tack så mycket Tusen Tack. Ja då kanske vi förresten ska påminna om att vi har årsmöte den mars, den 25 mars och det är klockan sju och det är i C-huset i kulturcentret Kvarnhjulet.